Nú hefst bibljulegstur sem eru umsjón Helga Guðunarssonar í Unglingastarfi fílatelfju. Við ætlum að tala eins og um bara hvernig eigum við að lesa bibljuna. Og síðast tölu við um frá vinstið til hagrið. Nei, hérna, já, fyrir eftir hvaða tungu var náttúrulega að lesa En mér datt í hug núna að ég var að hugsa sko þýs praktískt hvað þýs það er alveg það er alls konar verkfæri til að til alls konar uppflettirit og alls konandi óþ það er bara rosa erfitt að nálgast mikið af þessu í Íslandi. Það er bara Já. er bara hvergi sælt Og þetta kostar gett mikið og fyrir utan hafa við þetta alltaf ensku og eitthvað svona og kannski með kannski mið, bikki vandræðum. Já. Miðast miða, miða, þig einhver að svo verður í Gríslandi? Nei. <laughs> Jú, okay. e, all, allt hefur sína kosti og galla. Já, En hérna Nemma hvað? Þar aðe ég var aðeins að hugsa sko reyna að finna leiðir bara hvað geri ég þæg ég þarf að stútar eitthvað og ég hérna er ekki með eitthvað bókakasafn með mér. Sko ef ma er ma er hérna vill setja peningi í það þá er alveg hægt að panta sér bækur á Amazon í gegnum Kindle. Finnst að vera með Amazon Kindle. Ég hef einu stoppa það og sýna ykkur það að hérna ég er til dæmis gerði það fyrir Lukasgur spjall. Af því að ég átti ekki neinar bækur um það bara keypti mér tveir bækur á Kindle. Semma hérna ég er bara með í tölvurnni. Þannig er ég aftur undirbúinn mig og það kemur sunnudagur. Nei. Klukkan er hálf 6. Og hérna að þá bara minnstamaáli heimi þá er bara opnaði tölvurnar mína, opnaði og þar er ég með hérna nú sjáði bara texta, ég mun bara sko, reyna skýna þetta að kanskje er bara með svona commentary um Lúkas krúspjall og þetta er kanskje svona pínu þú veist orði svona hérna þið sjáðu bara hérna Lúkas þessi kapli og bara hérna alveg var ég bara týnt sér í einhverum nörda upplýsingum sko. <gülhý> og hérna e e þetta er kanskje meira ef þú undirguð þetta pretingun þetta er roslætt ítarlegt fyrir hvenn kapla? Er þetta svona útskýringar? Já, e eitir, heitna, þá, e til dæmis sétt bara hérna þetta er reynt að sko kallast svona sem er sko fyrir pretingara. Það er aldin svona gert eins þægilegt og hátt er fyrir pretingara. Hann var hérna þust bara bókmenntalega samhengið, eins og síðast, bara hvar er samhengið í bókinni? svo flettrum við í gegn og þá kemur sko harlega mjög hentugt fyrir þrétingar, afkenni fór að vera rosa langt halt í hine. Ég víst það, öður er að er eða eitthvað. Svo að núna næsti hérna upp á þrétingun finni ekki neitt sko, neitt. Hérna hefst, svo kemur hérna megin hugmyndin bara í kaflanum. Svo kemur hérna eitthvað svona setningarfræðilegt niðurbrot av öllu. Það er ekki hert að bara vera eitthvað svona þessi alvaru tala kraka setningarfræðilegt. Bara ég er ekki eins og ég vissi mér íslenska setningarfræði en hérna. kemur bara þrist strúktúr og og svona gegr roslega fræðileg þýðing og svo outline og svo bara fjallað um hérna fyrst, explanation of text. Þá bara fara eitthvað einasta vers þar útskipt og sett í samhengi. Og é, ég, er þetta svona fjórðallt lengra en kaflinn sjálfur? Eh uh, svona tíf alltaf lengra okay. <laughs> bara íkjölaust sko það eru bækur í biblíunni sem eru bara tuttugblásiður og bara kommenterið eða þúsundblásiður wow. bara að það er sögulegur yngangur það er endar, við svona kommenterís það besta við það er yngangurinn það er bara allt að tella um hver skrifa bókina af hverju skrifa bókina, í hvað kringustöðum var að skrifa hverju þeimun, það er svona þe var mjög bælgju og heim aðganga mjög góð það þá langar mig rosalega að fara að ljós þetta inngangana í öllum commentaries og eiga bara því stað er svona parti er ekki drest marka er hefur innganginn og læst hann vel þá áyla getur renttað þær með rest sko en það sem er svona skott svo kemur í endanum að, að þetta er prætikarabók theology for in application það eru til commentaries bara fyrir daglegt líf því stað er til og ég mæli með útgáfum og, og Baker Þa, það, það er svona solid útgáður og gefa hérna út mjög mikið að bókum. Sonder van er svona klassísk svo. Seta, Seta. O-N-D-E-R Sonder van. van Og þetta er eins og hollensko Sonder van sem er sko Sonder því er hvergi ég veist, einhver sem er hvergi frá, ég heit ekki, þetta er eitthvað djók Kviti, Hvar finnurðu þetta? Bara á Amazon Amazon.com Hvað er tilkort. Þú getur tanna tölvu eða keyfta á Snapchat. Já. Já. Og ég sem myndul égsta myndul varu svo Þú bæði er tölva og skoðuðu dálnotað fríju forrétti. Þessi ég er bara með í tölvunni. Ég oh. er í símanum. Ég er með sko bara this að, að kaupa Þú getur keypt sko. En það nauð bor að vera með reikning, bara Amazon account. <coughs> og og síðan sko keypt í aðra bók eða er flókið fyrir ylunda. Nei, er með taka Og síðan keypti þú líka. Kindur, ég ætla að að tala um kindurinn, svo sé ég að þú hefur næst annað að fara þí. Keypti hérna. Luke for everyone. Þessar bækur eru reyntar til í yður allar. Luke, allt nið þessu eftir. Sko eftir anti ride. Right, og það er bara svona, þú veist, hit er svona sko sumta því er kanskje svona tæknileg enska eða í íslensku svona íð ja það er innan bara þú í ma, orð, það er svo eins og innan byrjulegra virkjunar eru ákveðin orð sem er ekki notað annars staðar ja sauma dóti líka sauma og svo jafnvel í lagalegri ensku eru sko orð sem að venjulega þýði, er venjulega þið eitthvað eins og það problem hvað þí problem ja vandamál en í starfræði er starfræðami æ skiljið mm. problem getur verið starfræðami það er samt ekkert vandamál það er bara dæmi. Er mm. e, e, e, í því samhengi þíð er að þetta yeah. og og það, það er, það er, N.T. Wright bækurnar eða Tom Wright eða svo kattar hann skrifar fyrir bara einhver sem ekki nörðar það er bara fyrir velna þólk og þá, hérna, ég mæli mig þau því getur bara líka að inn í öðdu bara flettin, þessi heitur bara Look for Everyone, <coughs> Revelation for Everyone og hérna for everyone, alls konar, fyrir alla, og þetta eru bækur sem ég nota mig Er þetta líkli bækurnar mjög smundu lítum? Já, ha, já bara... Ég er þetta að kosta að kaupa allar, er þetta mikið penningur Wo, er er hæla hillið inn hjá mér fyrir nýja þá Ég samt vantar, er svo Lukas, ég var ekki Lukas. En sko Jóhannasbúspellir svo sko svona hringbók. Það sem er svo þægilegt. Haði þetta bara svona. Ég er sem þennan aldrei lesi tölurnar sko. Ég er bara gætt rétt í verið. Er enn að heyr En, það ja. Ja, en hérna, og það sem er, þú séð, er þetta bara ein bók í einu. Þú mm. veist. Sko þú séð er auðvitað til hérna en, að þyrna tala um hvat er mála í sa biblían að það, hérna Annað sem ég geri er, að því ég er náttúrulega hugsta svolítið að því ég er alltaf undurbúið predikanir og að mikið, að þá eru ákveðnar vefsýður sem ég mæli með, sem að eins og hérna til dæmis netbæbul, bara net.bæbul.org. Þetta er hérna byrjaði sem einhverjir sko grísku og hebrösku nördar að búa til sína ein bibljúþýðingu á netur. Er þetta svona þetta er svona Wikipedia bibljúþýðing, eiginlega? nefn að þetta voru svona nördar og, og svo því þetta lesa sko að þetta lesa umræðunar og bara rifrildin má bara vá ég vissi ekki einhver, svona, að þetta málfræði hultak til hvað þá að það skipti eitthvað svona miklu máli, fór hvað bara að brjála bara þetta á að vera þeirra tíð hérna, og hvernig breyti merkingunni að breyti merkingunni ekki neitt en það væri þá rétt tíð marlega, okay. og það er enabla sko þar er textin auðvitað alltaf Veist, og bara Mattis eitt hérna svo einu til hliðar. Skoðu þú sérð alltaf að það er svona þvist hvað heitir þetta? Svona Tv pínu lítil 2 eins og þær eins og tölur pínu litlar uppi hlón, ja. veit du hvað er við. Þú stakar þig við ert og þá getur við alltaf við getur við valið við músinn sko. Hvað er site 2. Og þá kannski sérðu hérna sko ja Það er hérna grískur merki það bókstallega fathered. Ef það er sem Abraham was the father of Isaac. Istændar fyrir Abraham fathered. Það er auðvelt bara læra læra þetta. Já. Er bara. þetta er ekki hérna mín útgáfa af I was one of the nerd. Þetta er bara eitthvað I still and. <laughs> og hérna og það er rosalega þægilegt sko svo hérna ég skaði kemur eitthvað eitthva orð hérna ja in greek they will call his it name geteru jafvel þvist og veitu að þetta virkar ógæðilega eitthvað skerið og opnar þetta þá kemur grísk textin er þaðu velur sko íslenska þú velur þú þá sérðu sko allt þetta gula er sama orðið þvist what is it making allt þetta gula er sama orðið á grísku en það er þíft ah. mismund að ensku eruðu séð ja þvist stundum í pál það er sama Já, hvernig þið, er sko að því, she will give birth and bear, svo kem, she will give birth, það er eitt, the virgin will conceive and bear a son, svo kemur þeirra until she gave birth, mm. the one who is born, eitthvað svona, þetta er alltaf birth, en bara hérna, þess og við segja sko, Christ, það sé það er Christ í þetta hérna guld og vinstra meinn hvernig það lítur út að grísku og að þú skilur ekki grísku, ekkert mál, Bairman. en það getur þú farið Bairman. og valið þá orð og þá kemur þýðingi að það hörniðan. Heist, og getur þú séð hvar er það notað er að... heist, hann þarf ekki að kunna grísku þú getur bara að fara í enska tekstann hvað orð er þetta þú sér, og sérð og veluða og þá kemur hérna þú séður hvað orð er bla, bla, bla, bla, og þá getur þú flett í upp hvar, hvað er það hvað er því eina sem er hættulegt við þetta Þa, það er hægrilega ég svona vara við því að fólk fari of lágt í þessu eða hefur ekki þekking á tungumálinu vegna þess að stundum sko sérstaklega með hebreisku. Ég hef séð þrétikar að setja glæru upp á semt með skilgreiningum orði og hafa greinandi er ekki hugmynd eða þrist. Þetta var mjög vandræðalett að það í hérna ja. Hier engin hebreiska þæsingur en ég veit nú að, að til að segja af því að hebreiska er hérna innan gæsalappa mjög fátaxt mál hérna þú bara heist, ekki sóna út þetta er, þetta er mjög áhugavert að fjálma mi nút að en en svo íslensku orð stofnar eru eiga sko svona eins svo og flug flugvél að fljúga þyst eða sögnin að fljúga svo kemur flug því er ekki flog og svo getur verið fluga og svo getur allt þetta sko. mm. að stundum hefur fólk verið svona komið frá útleikingar sérstaklega út frá sko, að, að, að því að orð stopnar og, og sagl stopna, allt þetta Það byggist á því að ráða saman þremur samhljóðum og bara orð sem allir þekkja orðið múslimi á, á arabísku það virkar eins, múslim, Islam, S-L-M er orðstofnin múslim, Islam, salam friður, skiljið þetta er, er sami orðstofnin en það merkir ólíka hluti og það er eins í hebrísku og svo bara, eru bara 22 stafir í hebríska stafrónu og svo ertu bara að búa með samhljóða, hvað gerir það þannig getur ég búið staðar bara að allar útgáfur búnar bara. þá að hafa að taka orðin sem höfur og finna fleiri leiðir til að nota þau þar þyrir með 7 myndir þannig að sama orði þar er sögn yfir að ganga og svo kemur ákveðin mynd þar sem hon thíðir að hlaupa svo er ákveðin þar sem thíðir að renna Hæ, hvað er Það væntist að ég stafar við þá, þá jó þá er hon hérna sett öðrvísi upp að að hérna en en orðstofnunin erin sami og þú flettrir upp í hebreisku orðabók Ég þú ég kann ekki hebreisku og sé hér já þetta er þessi orðstafn og flettrun annarnan upp þá stendur fyrir framan í þessari mynd hefurum þessa merkingu í þessari mynd hefurum við þessa merkingu en það er rétt skrifaður því Já það skrifaður við sig aðeins örvisi sko ja. en ef þú lest ekki hebreisku ja. þá sérðu það ekki sko og og stendur, og stendur bara þvist, fyrir framan til dæmis að það er þyst kal p l p u a l í marga öðrnötnu í ekki hvað það er þá pælir og prætikanen var sagt jæði allt det som står i og man altså en það birt da var da er i en krefin mynd i så vessi for han getur ikke dit alle disse luti da thi det bare eitt en han visste haki da kommer du geæd frædsla utfor alle som det orga ditt en alig patte deg altså at da da er da er høttur forneri di da det gete veri gaglætt i sånn at jeg er kveke ku til að vera óhrætt við å nota såna og skoða orðin en på sama tíma ekki Að taka því öllu með hérna, smá efa og frekar þá eða áhvaðvert grafast frekar fyrir á því að fara að bútið kenningar hérna eins og sé það var bara, þetta var svona pínum andrar eins og það kom til segi sko, engillinn flaug um hásætið og hrópaði heilagur heilagur, heilagur og svo með þú flettið sér upp í hebrískri orðabók og sko hann flaug að það er sama orð og áflog hann var í barátu Að fljúandi og hann sagði heilagur, heilagur og hann getur líka þetta að fá flok þannig að það var í andanum að, að berjast eitthvað svona, hann reyði ekki sig fljúandi þvist, nei, hann var bara að fljúga hann var enginn, hann var enginn hann flaug en, en þvist, maður getur endað einhverju svona rugli, þetta var eða pínu svona prædikun sem ég var að hlusta ég var sem að, nei, nei krakka þetta er að því og hérna, það er að netbækul.org það er og flett upp orðun ég nota netbaði gul mikið fyrir það og síðan er önru síða sem ég nota mjög mikið upp á þín greinar og annað heitir bara NT Gateway eins og New Testament Gateway og hann er með þetta hann Dr. Ja, Mott Gudeik hann, hérna, hann er breti kennir í bandaríkjunum hann er með rosla skemmtulegt podcast sem heitir hérna bara The NT Pod eða er Það er svo pína svona... snæla bara endigaitway.com Hann er búinn að vera á um þessari síðu sko, ætla ég að leiðin elsta síða á internetinu. Þar er svo bara fáran leið að vera með um og og þar getur ég tekið bara þetta. Er... Það passar á podcastina sem sétti. NT Pod. Þar ábygla hérna eru leiðir og linkur innan þar sko. En hann er með til dæmis bara hérna sko. Þú þar er, sko, er Bible translations, Canon, sanns, bara Gospel of General Resources hann bendir á góðar, hérna, web-síður, hann bendir á, hérna, audio and video, books and articles og allt þetta og svo getur bara valið bók, bara, hérna, Gospel of Matthew, Introduction to Matthews Gospel, og þú opnar það, þá eru alls konar, hérna, heimildir, og hérna, Authorship and Date, það er bara allar upplýsingar, Dureism and the law, Christology, for the reading. Þetta er svo mjög stutt og mjög aðgengilegt. Þannig að, þysst bara yfirlíki kynna hver kra bók í biblíunni þá er þetta einfaldast leiðin. NT Gateway aðala fyrir 9. öldu. Og svo bendir hann á sko fullt af um ritgerðum, hann bendir á fullt af greinum í fyrir hverja bók fyrir sig. Stundum sko getur verið að það sem man vill kynna sér sé ekkert inn. Um. Er stundum er að bara algjör sko jackpot og það er bara 10 góðar greinar undar sko. mm. það er pínu hapa, glapa, og svo eru því, það eru dóttur sem gerir að dinni ef þú eru virkilega langar að go nerdy og þetta sko, ég hef aldrei þessi það er, og svo eru mjög gamlar bækur þær eru þrýtt inn á þessu, það eru alveg bara heilu kommenterís, en það er kannski síðan sko 894 en sumar eru samt ganglegar skilji, en það er samt 894, áður að dauða að samt þetta fundust þannig það er svona, ég nota roslega mikið ND gateway ég svona, kíkja ofta á svona hvort að því þetta er hafs að hérna eh í Ísrael er staður sem heitir Qumran. Og þar hérna var einhver hirðingi einhver staðar vesenast þannigra krukkur og inni í þeim var fullt af hérna Og þetta var að þetta handrit og önnur ít. Og þetta varu elstu handrit af gamla sem hafa fundist. Og þeir hava haft og en ritin sem voru með vörtuu mjög mikið nýtt ljósi á sko að þau voru frá dögum Jesu aðeins fyrir og aðeins eftir og frá þessu trúfélagi sem var hanna í Kúmran og bara gjörsamlega breytti mjög mörgum hugmyndum manna er þú sem sunt sem að menn heldu að væri sko grísk áhrif í Nietzsche bendinu sá að menn voru bara mjög svo gýðinglegar pælingar því að þetta var svona ultra þetta fólk séu svo heilagt að það fór út í einmörk til að vera ekki kringum allt sinduða pakkið og voru upp að háfjalli með góðu útsinni við í Eurósalen þar að þeir myndir sjá það þegar að Guð myndir eigiða borginni bara hér eru við og við erum heilög við tóku skýrt get oft, bara að vera get heilög og hérna voru alltaf einhverjum svona ritual bathing og bara mjög svona strikt sko þau, þau lifðu eftir strangari heilarleikarlöfum en prestatinn í musturinnu þetta var, þeir voru uppi þau voru allir drefnir svona 140 eftir krist en, já, okay, var, en þeir voru samt á dögum í þessu hafa þið verið til og það talið að Jóhannis skýrari hann hafðist verið í eðimörkinni það er jættið talið að hann hafi verið í, með einhverjum svona hóp út í eðimörku en hérna, ekki endur það það voru sennan fleiri en þessi hópur sem voru út í eðimörku en hérna ja. en af því að það sem er mér langa að benda ykkur á var sko, svona, að stúdera ákveðin, hérna, taka fyrir ákveðin efni svona subjects og það er til á íslensku orðalíkild í nýjöndestmenninu og meir sig innur bara biblian.is er hægt að leita í biblianni og þá getið leitað á eins og náð eða lögmál eða eitthvað svo leis og þá getið fundið fullt af versum og það getið verið mjög gaglegt og finna það, það, og það er til bók biblian.is hún er til er mjög ítarleg mjög, mjög góð Kirkjurs sko ég nota yfir það ja hon er mjög finn þú veit þann kostum fæst ekkert að leikur allra á bókasamnum kannski ekki biblju auðinn nei kyrkjörnun gæti verið sko nei veit ekki hann var öfluglega er kominn ég, að... ég held ekki það tekur sinn tíma að búa að til það... en innan á árr ha mjep ég gæti verið það þetta vegna þess að núna er út ösku jopv vatn útgáfur réttar biblju ni þanga til í lók þess árs þá getur biblíu félagið egnast útgáðu aftur með því að kaupa upplagið af allir biblíunni sem er til og hérna og þá má biblíu félagið búi til app og þá má, þess að þau meginn ekki gera neitt nema að J.P.V.A.F. leiði það. og þeir gerir ekki neitt nema að þeir fáið pening fyrna mm -hmm. Þannig það er ímislegt sko væ, væ, væ. Já, en það var ekki hætt að gefa biblíu félaguna út sko, það var svo dýrt eða, jú, það var hægt að setja auðlýsingar inn í biblíuna, ef fólk ákvæða að það var ekki sé ekki Það hefur hrægjur Það hefur hrægjur að spara að dregtuðu kók Mjólk er kók Já, ég myndi í einhverju svona land sem í mjólk og húnangi <laughs> okay. En uh, svo eru síður eins og bible.org sem eru því st. Það er, hérna, ég held að ég meta Daniel B. Wallace, eitthvað hann er svona Ultra klár það, það er fullt af buklusíðum á neittinu Sumar eru bara mjög légar Þetta eru svona góðar síður Og þarna er getur við valið svona topics Og þú far bara að bíja eitthvað Og, og, og sumt er svona koma að koma þessi svona Fræðu orð En svo getur við bara þvist Homosexuability, lesbianism Humour allt, allt í svona Kingdom, law and leadership Allt þetta, það er svona getur verið mjög gagli, bara eins og hérna justification, bara ok, hvað hvað sé biblíðan um réttlætingu, en þetta er alltaf alltaf sem ég á ensku, þá koma svona bara greinar og mikið af þeim eru upp úr hefst, bara útskýringar á biblíuversum bara fer með því í biblíuna, hvar biblíðan fjalar um réttlætingu þetta er mjög, og ég mælum við þessara síðu að það, það eru góður höfundar áni þetta er allt svona þetta er örglega ekki hvítasunum enn karismatískir end Þetta er svona heilbrigð heilbrigð kenning kannski, þetta svo er þetta rétt Lumina study tool sem við að þetta er auðlýst enn aldrei ekki setjum inn í hvað er svo frut að hérna, mm, hérna, skoði, þetta er þetta eða langar til að hérna hérna skoði þetta aður þetta er greina byggt á netbæbel Lumina dot bæbel allan þarna þar sem við, já, ja, þau eitthvað er vist að glósur og svona leita alls konar. Nemapas, mun lifa staðu í einhverri snæ tour hérna. Anna hérna svo er ein síða viðbót sem langan sett ég frá sem er ekki uppfærð mjög oft. En hérna einna mínum upphalds bara kristnu höfundum ever er Það þessi ekki Það er ekki þonnei. Ta bara ekki mikið nýtt inn á yfir eitt. Þis er ég held að flesta sem við erum á því, þetta er svona, svona, svona og hérna <coughs> og, og hérna það eru til bækur eftir að og, og það eru tímanust áhrifar mér, það er ntwrightpage.com og það er bara maðurinn ntwright, Nicholas Thomas Wright með töfaldu að því og hérna er bara alls konar sko greinar og það, er, viðst, það eru er við tölvið hann og það eru fyrirlestrar með honum ntwright page.com En hérna er sko lectures and articles og það er bara um, um Pál svo erum Jésús og svo er bara aðrar articles og mér finnst að er mjög góð grein hérna, þessum ég mæla með hún lesi sem að mér finnst hún, hún er mjög skemmtileg og það er mjög svona áhuga að nálgun How can the Bible be authoritative? Af því að hann kemur úr umhverfi NT Light er rockstjarna Nýja testamentis nörda, af því að hann er sko þeirst hann er með doktorskráðana sína frá sko bæði hann lærði í Oxford og í Cambridge hann er kennt við, við bæstu skóla Bandaríkja með ein og hann er verið kennari í Cambridge og því hann er svona alveg þetta er alvarlegur maður en hann trúir í að bibljan sé guðs orð og hann ber að tala taka alvarlega hann trúir að Jesus Kristur hafi verið raunveruleg persóna að guðspjöllin segji sárt og rétt frá hann hafi verið krossfestur og bókstaflega rísað frá dauðu Þetta er svona því að finna alvöru heavyweight fræðimann sem er bara þessa línu það er svona lög og það er uh, ein bóki í öðru eftir hann sem heitir hérna Surprised by Hope það sem hann er rosa mikið að hann eiginlega tekur hefðbunnar hugmyndur um himnaríki og snýr þeim öllum að kvolf en það sem kemur út er mjög fallegað og skemmtilegt en mjög áhugavert og hann byggir að rosa mikið á upprísunni hann tala rosa mikið um upprísunni en hérna sumt af þessum greinum, er bara svona, kannski aðalega nörda efni sko. þess að sunt að þessu er bara kannski ekki mjög áhvaðvert, það er mjög sérhæft, en mjög mikið að þessu er bara ógeðslega áhvaðvert og hérna mæli eindreið með greinunum hérna, og svo er hérna þessi endur aðeins audio video, það er bara fullt af hljóð upptökum af fyrirlestur sem sem er eru hérna prétikanir, það eru alls konar kennslur Og hérna, síðan, ég veit mig ekki alveg, myndi ég mæla með, það er YouTube rás. Sem á, hérna, skóli í Englandi, University of Nottingham, sem er afbíl samt einhverjum öðru í sér heim. En hérna, ég bara fyrirgið mér, ég hef aldrei að til nottingan. Það er í svo hrættið róhætt. Hvað? Það er eitthvað Nottingham Það er eitthvað nottingham Það er eitthvað nottingham Það er eitthvað nottingham St. John's Nottingham heitir það Það er bara eitthvað Það er eitthvað þið veist Inngangur af uh, Biblíunni og það er eitthvað á sko mikið Um eitthvað svona um ólíka guðufræðinga En það til dæmis talaði um hérna, Hvað sé Biblíunni um Eða þú tölum við bara Samgjöðnlegt Það er mjög umdeilt umræðumni Það er mjög góðir hérna, st, þannig inni eru svona kynningar, bara hvað segir ég bíðan um þetta? Og, og það eru flokkar inn á þessu, það er það við ferðin á playlists, þá er svona þess nýja testamentið, við Faith and Modernity, 85 vídeo, galna wow. testamentið, 8 video hérna New Testament, 29 vídeo, þetta er svona þess, timeline demonstrations, 4 vídeo, áhugavert og ég er fáröðin, ég ekki sé Party, þetta Haldið er segna á hvernig faith and Modernity, nútímin True og nútímin Já, þessi þetta með eitthvað gauðir, bara með eitthvað svona timeline bara svona litið nýðum þess að mjög mm. mjög áhæfert en ég mælu mig að sendja án á YouTube þiðna, eða YouTube svo vinur okkur finnandi að segja YouTube YouTube <laughs> Vað heyri ég finnar í skólanum og að tala saman mita og aðara samtal að tala þá þar YouTube þammar sem. Vað heyri ég. Bastu YouTube. Óga. Skildru mig, alveg. YouTube. Þetta dýrki. Vað heyri ég þarna. Takað aðallega þessinarnir. Ó. En ekki leið. Ah. <hjum> <Þið> Instagram. <hindisleik. hjum> heysta sig svés nákalla þegar ég segði þetta með shieldra, children í staðin til children en Já ég veit Njá, það er skelvelagt Og við sko ég, sko, ég skil hvernig það virkar í Ameríku því að ég vetum breta sem fór var í Bandaríkin og ég veit ekki stað yeah. og svo ja og hvað við hjörðu drekka just some um water alltså what water what water water habrais bara water öruð svo bara eh bara it comes from the tap the tap bara eh ég getna bara oh water habrais <laughs> ba ja það hæmann konurði eitthvað svona <laughs> líkaminn 70% svona eh þú bara þarf að því kjökna að auka skinnmi eða þú hvað það það við er líka <laughs> einn brandra sem var þenna í bandrögnum með aga og veit ekki stak. Svo kemur fjöldum að Can I get you anything else? Uh, yes, do, do you have any use for my wife? Use? Oh! Use <laughs> <laughs> á svensku. Nei! En hann bara fælt ekki að breyta hann sagði að brá svensku Do you have any use for my wife? Það er sannig. Lútt! Það er hræðilega. Oh, no. Þetta var Biblíulegstur í umsjón Þetta var Biblíulegstur í umsjón Helga Guðunarssonar í Úlíkastarfi fílatalfju.